Du lytter til Radio 24 /7. og den originale taleradio. Velkommen til Hitlers Æseløger med Jan Kortua. Velkommen til programmet Hitlers Æseløger, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kortua.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 Det her den norske fæderlandssalme, hvis melodi. Nordmændene jo har lånt fra den danske komponist C.E.F. Weisse. Vi kender øh, blandt andet en anden salme, der hedder Signe dagen med fryd, vi ser, af vi Men altså, nordmændene har øh, en, en salme med en, en helt anden tekst. Og øh, under 2. verdenskrig, der sang man gerne den her salme, som man altså kalder for fæderlandssalmen. Under okkupationen, som den tyske besættelse kaldes i Norge, ja, der undlod man indtil befrielsen og synge det syvende og sidste vers i Fæderlandssalmen, der indledes med ordene, nu er, det i, nu er der i Norge, er der en dag. For Norge delte jo Danmarks skæbne under 2. verdenskrig, men fik gennemgående en noget mere hårdhændet behandling af besættelsesmagten af flere grunde. Ja, faktisk var det kun Norge, der var Tysklands mål, med besættelsen af både Danmark og Norge. Tysklands fører, Adolf Hitler, han var desuden voldsomt fokuseret på Nordnorge og de omliggende områder i det daværende Sovjetunion og det nordligste Finland. Norge er, Norge er krigens skæbneområde område på tysk Schicksalsgebiet, dieses kriges, som han formulerede det over for stabschef under et møde i Ulveskansen i. Østpreussen 22. januar 1942. Hitler han frygte konstant en allieret invasion og gav forsvaret af området allerhøjeste prioritet. Og derfor så fastholdt Hitler under hele krigen, ja, helt til det aller sidste betydelige tyske militære stridskræfter fra alle værn i området. I øvrigt til stor frustration for de militære chefer, der var dybt uenige i den beslutning. Hitlers Nordfront. Ja, det er titlen på den norske journalist Asbjørn Jaglins bog, der er udkommet på Postens forlag. Og som titlen angiver, så er det en bog om krigen i Nord-Norge og de områder i nærheden, som blev berørt af tyskernes forsøg fra udgangspunkter i Norge og Finland på, at Europa den strategisk vigtige sovjetiske havneby, Murmansk på Kolahaløen. Omkring 100.000 soldater omkom på Nordfronten. Heraf faldt ca. 75.000 sovjetiske soldater og omtrent 25.000 tyskere. Og de kæmpede i det nok mest vanskelige og barske terræn, man overhovedet kan forestille os. Til at tale med os om krigen på Nordfronten, så skal jeg byde velkommen til en tidligere gæst her i programmet, nemlig dig, Poul Gros, kommandør i den danske flåde. Du har været militærhistoriker på Forsvarsakademiet, og er også guide på militærhistoriske rejser for virksomheden Kulturs. Og så er du forfatter til en i et tidligere program her i serien, behandlet øh, i øvrigt fremragende bog om krigen i Østersøen 1939-45, hedder den. Men vi indleder øh, vores fortælling om Norge under okkupationen med Norsk Radio, NRK og deres radiovis. Dagsnytt fra den 9. april 1940 klokken 9.30. Kommanderende Admiral Meller, inden af har tyske krigsskib fortert udslog jordfætning under kampen med fætningens batterier og fortsat videre. Poul som vi hører her, så er de tyske styrker i gang med Europa over den 9. april 1940, som led i operation Weser-Yboen. Hvorfor gør de det? Visøøbogen var delt i en Visøøbogen Nord og en Visøøbogen Syd. Nord var invasionen af Norge, og Visøøbogen Syd var invasionen af Danmark. Operationen mod Danmark var egentlig rettet oprindeligt mod Jylland, og på et tidspunkt af planlægningen, så streger man det ud med blyant og skriver Danmark. Så hele Danmark skal besættes, men Danmark er kun en tredje sten til Norge, som anses for vigtig. Tyskerne havde efter 1. verdenskrig analyseret situationen og fundet ud af, at man havde behov for baser i Syd-Norge. Så i den planlægning, man har, der sætter man hele flåden ind, og man sætter altså de moderne enheder mod Norge, og det gamle skramme, som de har i floden, det kan man sætte ind mod Danmark. Så man sætter temmelig meget på spil for en overraskelsesoperation, og... Med i det her høre, at tyskerne havde en, øh, et meget stort ønske om at modtage jernmalm fra Sverige. Og ruten om vinteren, hvor jernmalmen fra Sverige ikke kunne sejles ned gennem den botniske bugt, fordi der var is, den blev sendt med jernbane over til Narvik, og så kunne man sejle fra Narvik ned langs den norske kyst, over Skagerrak ned til Tyskehavnen. Så det, vi taler om, det er nogle flådebaser, måske også nogle flybaser i Norge, og så handler det om øh, den havn, hvor man udskiber jernbanen fra Sverige. Det vil sige, der er en sådan jernbaneforbindelse fra Sverige øh, til Narvik. Ja. Narvik er, ligger ved det smalleste punkt. Norge er 6,3 km smalt fra bunden af Narvikfjorden og ind til den svenske grænse. Så det er nemt at dele landet over der, og det er en vigtig forsyning for uh, den tyske sværindustri at modtage jernmalm der. Men det andet, som du nævnte, det er jo det der med baser. Man var allerede i krig med Storbritannien og Frankrig. Fra uh, baser kunne man nå uh, Stor, uh, Storbritanniens uh, sydlige del, men hvis man også fik baser i øh, syd så kunne man nå Skotland med fly, og man kunne navnligt få ubådene ud i Erkland De tyske havne var ikke tilstrækkelige til at sende ubåd ud. Det var relativt nemt at spærre de tyske Nordsøhavne og Skagerak. Pointen er, at tyskerne har planer for erobring af, af Norge, og Danmark er sådan en tredje sten på vejen, kan man sige, øh, med hensyn til det mål. Og, men hvorfor kommer det så lige præcis her den øh, 9. 10. april? Hvorfor... Da er sket noget øh, forud. Æh, man har haft nogle planer, og man har haft nogle ønsker fra den tyske flåde, men de er ikke krystalliseret i noget ganske voldsomt. Men omkring den, den 16. april, slutter den 16. februar, der får vi en episode, som er ret vigtig. Æh, Lommeslaverskibet Graf Spee har været i Sydatlanten på en lang patrulje, og øh, den har sænket et antal britiske handelsskibe og de overlevende derfra, de er blevet er, er bragt ombord i en flådetanker, som hedder Altmark, øh, og den er smuttet hjem fra Sydatlanten øh, op i grønlandske farvande nord om Island, ned langs den norske kyst, og ligger så nede mellem Stavanger og Christiansand i en fjord, der hedder Jøssingfjorden den 16. Øh, februar. Der bliver nogle britiske tilstrøger, tre styk, sendt afsted, de to spærrefjorden, den tredje går ind, går på siden af Altmark. Nordmændene har tidligere været ombord og set, at der ikke var noget kontrabante ombord, og, og så derfor opholder skivet så lovligt der. Men briterne har en mistanke om, at der er om ombord, så de går på siden, der bliver noget skyderi, syv af søfolkene ombord i Altmark bliver dræbt, og, og så åbner man tankene og finder 300 britiske søfolk der. Så de bliver sejlet hjem i triumf. Tyskerne betragter det som mor. De siger, at der er et handelsskib som er blevet overfaldet af britiske sørøvere i Jøsingfjorden og syv søfolk er blevet myrdet af den brutale Royal Navy. Og så nordmændene gør ingenting? Nordmændene gør sådan set ingenting. De har forsøgt at finde ud af, hvad der foregik, ikke fundet ud af, hvad der var, og at begge parter har overtrådt Norges neutralitet, i det den ene har taget et krigsskib ind, i det Altmark var altså et statsskib på en krigsmæssig opgave, og forsynningsskib for Grafs B, og britterne har øh, overtrådt øh, øh, ved at komme ind og, og lave krigshandlinger på Nordstaterne. Men det giver, synes, at øh, Hitler han bliver balstyrsk raksende, øh, og, og, og, og, for, og ja, hvad gør han? Han fremskylder med planer ja, han, for... Og... Han laver lyn, øh, beder hurtigt om at få lavet en plan mod øh, besættelse af Norge, øh, og blandt andet for at øh, sikre transporterne af jernmælmen, og der er britterne jo altså også i gang med nogle planer om, hvordan man kan opbryde jernmalmen og flåde ministeren i Storbritannien. Han hedder Winston Churchill på det her tidspunkt. Så man får fat i en general fra herren, Nikolaus von Falkenhorst, og han er veteran fra 1. verdenskrig og har kæmpet i Finland under Finlands befrielseskrig i 1918, så han er kendt med de nordlige områder, og han aner intet om Norge. Så det første, han gør på vej efter mødet fra Hitler, det er at gå ned og købe en rejsefører øh, for Norge, for lige at finde ud af, hvad afstanden, var og så videre, hvad det går ud på i området. Men øh, invasionen, hvordan foregår den rent praktisk? Altså, der er jo nogle troppebevægelser, og, og, og efterfølgende, der mener Hitler jo, at operationen, det var den moderne krigshistories frækkeste. Havde han ret i det? Ja, det havde han sådan set, og det var ved at gå grueligt galt. Det gik meget, meget skidt for de tyske styrker en overgang. Men det ender så med, at de får overtaget. Selve operation Visa Yborg Nord var lavet på den måde, at man havde inddelt angrebsstyrken i fem underenheder. Gruppe 1 skulle gå til Narvik med slagskibene Gneisenau og Scharnhorst og 10 destroyere. De havde 2.000 mænd med, og de var fordelt sådan, at der var 200 mænd på hver. Destroyer. Og dem har vi nogle pragtfulde billeder af i Årlovsmuseets fotosamling. Der er en værnpligtig, som har taget dem af flåenskibet, og var og kigge på alle de skib, som nord nordpå i dane inden den 9. april. Og der kan man tydeligt se disse gebirgsjæger stå på dækket af de tyske destroyer. Gruppen nummer to, den skulle til Trondheim med hipper og, øh, og øh, fire destroyer og, og 1700 om bord. Gruppe 3 skulle til Bæren med de lette krydser Køllen og Königsberg og nogle torpedobåde. Gruppe 4 skulle til Sand med den lette krydser Karlsruhe og, og en række store torpedobåde, det er sådan nogle små destroyer. Og gruppe 5 skulle til Oslo med den svære krydser Blyker, Lommeslagsskibet Lytsov og den lette krydser Emden, og de havde så 2.000 mand med sig. Men øh, det går blandt andet galt for et af de der øh, øh, skibe, du nævner nemlig, blygger opkaldt ja. efter den general fra Waterloo, en af han ved Waterloo, øh, som bliver sænket i, i Oslofjorden. Ja, øh, der, der sker det, at øh, nordmænd faktisk har deres første faldende i flåden den 8. april. Inden midnat er der en kutter ude i Oslofjorden, som opdager styrken, og uh, chefen for kutteren uh, bliver dragt. Men altså ved færderfyr og ved bolærende fort, der opdager man den indtrængende styrke, og det vil sige, at nogen ved noget om, hvad der foregår. Lidt længere inde mod Oslo, der har vi en snevring ved Drøbak, og der har man bygget et uh, batteri. Det er nogle kanoner fra Uh, slutningen af 1800-tallet, som hedder Moses og Aaron. Uh, og, uh, fra Bibels historie. Ja, nogle svære på 280 mm, og så har man lavet et torpedobatteri fra 1901. Chefen af kommandørøptejen Andersen uh, for torpedobatteriet, han blev pensioneret i 1927, så han har været pensioneret i 13 år på det tidspunkt, hvor han bliver kaldt ind om natten for at blive chef for batteriet i det, er den nuværende chef. Han var sygemeldt. Oberst Eriksen er chef for Forte, og han bliver spurgt, om der må åbnes ild. Og hans svar, det er karakteristisk, man opererer jo i militæret, det der med, øh, øh, hvilke tilladelser man har, uh, rules om engagement hedder det i dag. Men der er nogen, der spørger Eriksen, om der må skydes, og så svarer han, gys fransker det skydes. <laughs> uh, Og det var hans uh, svar på det her. Og han, da han åbner ild, så siger han, enten bliver jeg højt dekoreret, eller også så bliver jeg fyret for det her. Og han får en fuld han, kan... Besætningen, kanonbesætningen består af kokke og bager og hvad det er, Der er ikke ret mange vandpligtige, og der er ikke ret mange, der er uddannet. Men det er lykkes dem er at lade de to kanoner, de kan ikke genlade dem. De to første skud, de skyder med Moses og Arbon, de rammer begge to øh, start, Blykker er det forreste skib, det er altså en svær krydse, som er med ind til prins Eugène. Så den, der kommer en brand ombord, men man kan styre skibet men det kommer lidt længere op igennem sonet, og så kommer det ud for Andersens torpedo og han skyder uh, to torpedoer og får to træffer. En under uh, det forreste uh, magasin, og en uh, ud for maskinrummet. Så der er brænder ombord, der går ild i flybrændstoffet, man har jo et uh, søfly med ombord. Uh, der går der er noget uh, ammunition, der eksploderer, og uh, skibet ender altså med efter to timer med at rulle rundt, og synker på 90 meter vand i drybaksårene. Og de øvrige må så trække sig tilbage. Og det er faktisk en række, øh, ganske mange tyske søfolk, der er omkortet. Ja, der er lidt øh, skænderi om, hvor mange der egentlig er gået til, og, og ja, det er kun nogle få hundrede, øh, men øh, få hundrede og ikke tusindvis. Men hele invasionsstyrken til Oslo er ombord der, og det bliver så forsinket. Og det betyder, at kongen og regeringen kan trække sig nordpå i Norge. Så derfor så får den her øh, træffning faktisk en betydning. Det får meget stor betydning, ud over det rent moralske. Norge er altså i krig. Norge har gjort modstand. Norge er blevet angrebet. Men pludselig så kan... Altså man kan jo sige, at tyskerne de øh, får selvfølgelig helt med at overfalde øh, Norge. Øh, det tager nogle måneder selvfølgelig, men allerede... Øh, den øh, dag, hvor man indleder angrebet, den 9. april, ja, der kan man pludselig høre det norske nazistparti øh, nationalsamlingsleder, det er den tidligere forslagsminister Vidkun Quisling i radioen, og han hævder, at han nu overtager ledelsen af landet. Og gik den hensigtsløse ordre til de norske stridskræfter og modsætte sig i den tyske hjælp med vednet magt. Selv har regeringen flygtet. Efter således rettes ind i, hvad satt landets og det indbyggere sker på spil. Under disse omstændigheder er det den nationale samlingsbevægelses pligt og ret at overtage regeringsmagten for at vegne om den norske folks livsinteresser og Norges sikkerhed og selvstændighed. Vi er det eneste, som i kraft af forholdene og vår bevægelses nationale mål kan gøre dette. Og derved redde landet ud af en desperat situation. Som partipolitikerne har det hørt, at folk opbyggelder. han skyder skylden på den øh, egentlige folkevalgte regering, som jo altså ikke er gået af, selvom han hævder, at nu overtager han magten. Øh, den nuværende regering, som er lederregeringen den 9. april øh, 1940, det er Johan Nygaardsvold fra Arbejderpartiet. Og sammen med Kong Håkon den 7. og resten af den norske kongehus, ja, så flygter regeringen væk fra Oslo... Og øh, i øvrigt med landets øh, nationalbanks guldbeholdning, som øh, faktisk ender med at komme til England øh, til sidst sammen med både regering og kongehus. Men altså, tyskerne er jo ikke specielt begejstrede for, for kvistling og... Øh og han får faktisk ikke lov til at danne regering. Der går lige et par år, så, så i ly af tyske bajonetter får, øh, får han så lov til at regere de sidste tre år. Øh, der er aldrig rigtig nogen stor opbakning til national samling. Altså, de kommer aldrig til at, at blive valgt ind i, den, i det norske parlament. De stiller op to gange 33, 36, og for i 33-36 og får i omegnen af to procent af stemmerne. Men, men bliver aldrig nogen politisk folkelig øh, drivkraft i Norge. Udover, at det selvfølgelig øh, den regering og, øh, og, hvad skal man sige, og forsøger at natificere landet, men det får de heller ikke helt med. Men nu skal vi til øh, lidt længere nordpå end Oslo, Nord Vi skal til, til Narvik, som er øh, en krigsskudplads, øh, i, i hvert fald i den her del af, af 2. verdenskrig, som får rimelig stor betydning, fordi her er britterne jo sådan set... Øh, og har de, britterne har jo også fokus på, på Narvik, for de ved udmærket godt, hvad Narviks betydning er. Og, øh, og en, en anden skikkelse øh, hos tyskerne, det er øh, den leder af landgangsstyrkerne, som han har sat i, øh, i spidsen for at øh, Narvik. Det er en generallejtnant Eduard Dietl, og han øh, har et alpejægerregiment øh, til at til erobre øh, Narvik. Uh, og det sker også sådan overrumpende her, den, den 9. april. Hvordan, uh, Poul Gros? Ja, den gruppe, der var op ved Narvik, der havde man to slagskibe, af uh, og Sjernhavsk liggende udenfor, og så sendte man de 10 destroyer ind. Så de 10 destroyer havde de her 200 mand hver gebirgsjækere, og de bliver sat i land i Narvik, der hvor Norge er 6 km bred. Og det er relativt nemt for dem at gå i land og etablere sig med styrken der, at de kommer ind. Allesammen. Der har været nogle træfninger på vej op i det, at britterne var i gang med en minelægning inden, og de møder en minelægger, der hedder om en destroyer, som kan lægge miner, og den opdager et par af de tyske destroyer. Og øh, de påkalder så hjælp fra en af de store enheder, øh, og, og det er så altså hipper, som bliver sat midlertidigt ud af spille den må i dog i 3-4 måneder, på grund af de skader, den får efter mødet med Glorum. Men inde i selve Narvik, der får vi en tysk erobring af området. De erobrer havneområdet og får 2.000 mand i land. Normændene har en stor kaserne der morgen, men der er ikke så gavelt i mange soldater. Der er et kompani som er trukket ud og som står klar i stilling er lidt længere væk, men ellers så er kasernen sker der ikke ret meget. Men man har en helt masse forsyninger der. Man har meget ammunition og man har våben til en tusind mænd der. Og i den bog, som uh, vi snakker om af uh, Hitlers Nordfront, der er en fortælling om en kasernearbejder, som kommer på cykel i civil ned på kasernen. Der står i uøvelsesprogrammet, at han skal rense gasmasker, så han går i gang med at rense gasmasker. Det er, at der er gået 2.000 tyskere i landet og lægger 10 uh, fjendtlige til Det er ikke noget, der ændrer uh, programmet for den pågældende arbejder den dag. Og faktisk så er, er, er de, tyske, de norske stykker ledet af en herre, der hedder Konrad Sundlo, ja. som, som er medlem med af nazistpartiet, men, ja. og det er omdiskuteret, om det, om det får, øh, har en betydning for, at, at han jo sådan set ender med at kapitulere, fordi hans situation er vel håbløs for ja. og, og den norske general, som havde Sundlo under sin kommando, havde forsøgt at få ham fjernet, men det, det lykkedes altså ikke. Uh, så Sundlo har kommandoen og overgiver sig, og det vil sige at tyskerne får de lærer af ammunition og rifler, som man sagtens kunne have brugt på norsk side. Fordi der kommer så norsk modstand for de enheder, som tager kampen op, som er uden for kaserneområdet. De uh, går så i krig mod tyskerne. Og så får vi det, at så starter søkrigen uh, Det er jo hvad den største sømagt, som tyskerne er op mod? Den tyske flådechef ved godt, at han kan risikere at tabe halvdelen af sin flåde uh, under den her operation. Så britterne angriber det, de har i nærheden af navigområdet. området Det er fem destroyere. Så admiralitetet sender til uh, en uh, uh, uh, styrke på fem destroyere som er under kommando af kapten Warburton Lee uh, i Hardy han har uh, destroyerne Hardy, Hunter, Havoc Hotspur og Hostile, at, at han skal angribe de tyske styrker, der er i navikområdet. Så går det op for britterne, at det kan godt være, at der er mange flere styrker, end man egentlig havde regnet med. Det vil sige, hele efterretningsgrundlaget det er skrevet. Så man ændrer orderen til, gå ind og kig på det, og, og act at your own discretion, uh, som, der, som det så mugt, gå ind og kigge på det og se selv, hvad du kan få ud af det. Han reagerer på den typiske måde for Royal Navy. Det, man har opdraget med i Royal Navy, det er, uh, go, hans, hans korte svar, det er going into action. Han går ind og angriber med de fem uh, destroyer, han har. Og han sænker to af de ti tyske uh, destroyer, men mister selv to, og Warburton lige bliver selv dræbt, og hans skib uh, bliver sænket. Uh, så af de 10 destroyer har... Uh, Tyskerne så mistede to. Tre dage senere, så kommer der slovske Warspite ind uh, i fjorden, sammen med uh, resten af det og de udsletter så de resterende otte. Da Warburton Lees er trækkes tilbage den 10. april, der møder de et skib, der hedder Ravenfels. Det kommer op fra den fjord, som Stalin har lånt ud til Hitler, som man kan bruge som flådebase en, uh, op i... Uh, Lige oppe ved grænsen til Norge, der har man lånt en fjord, og der har ligget nogle skibe, og Ravenfels kommer ned med ammunition og olie til det strørende. Da de britiske strøger passerer den, så skyder de, og øh, den har så meget ammunition, så den forsvinder i en stor røgsky, der er ikke ret meget tilbage af Ravenfels. Det, det er det. simpelthen en yes. Så tilbage for tyskerne er kun et forsyningsskib, Jan Welle, som også kommer derop fra, med olie. Og det betyder, at de otte strøger, som er tilbage, de skal så tanke en af gangen fra Jan Willem. Og det bliver så et forsyningsproblem at holde de der otte strøger ude på patrulje og på vagt, og hele tiden sørge for, at de er toppet op med olie. Så da man bliver angrebet tre dage senere, den 13. april, hvor slagskibet, det britiske slagskib kommer ind med nogle flere strøger, der bliver alle det er strøger sænket. Nogle af dem bliver sænket egen besætning, fordi de har skudt tom, øh, men de kan altså ikke forsynes med mere olie. De har ikke mere ammunition bord. Der vælger man at sænke dem med. Og det vil sige, at britterne har sådan set dømmet så fuldstændig her. Det fuldstændigt ja. her. Og, og det skaber jo så også nogle problemer for Titel, fordi hvordan skal han så få forsyninger? Ja, han er, han er sagt, øh, er mere på den end med på den øh, i den her situation. Og... Der gør man fra Tysk side det, at man lynhurtigt ændrer status for alle matroserne ombord i det strøerne, De bliver gebirgsjæger. Uh, så de bliver simpelthen stillet uh, til rådighed for Didel, De bliver omankadreret, som man må yes. sige, som, som, som soldat. Lynhurtigt, og der var der nogle af dem, der måske ikke vidste selv i forvejen, at de var soldater. Så det blev det, og de blev så udstyret med de håndvåben, man kunne skaffe sig fra den norske kaserne. Det er de der Carl Jørgensen-rifler, som... Ja, er... som i øvrigt er udmærket, men øh, tyskerne lavede en... lidt senere, da man har krigen mod Rusland, der lavede man en analyse af, hvilke våben der var gode og hvad man skulle bruge, og fandt ud af, at 99 procent af alle engagementer, de er inden for 75 meter, så man behøver ikke en rifle, som kan ramme 400 meter væk. En maskinepistol kunne godt være bedre. Og de der norske Carl Jørgensen-rifler, det var jo det også nogen, vi brugte i det danske forhold. Ja, for det, det, er, det, er det var, var ganske udmærket. Men øh, det, der så også sker her, det er jo, at øh, Narvik jo bliver generobret af, af britterne. Ja, man laver en britisk landgang, og der er britiske og franske styrker med. Der er fremmedlegionen sat ind, og fremmedlegionen har øvet det interessante, at der er en del tyskere, som indgår i den, og, og øh, de kæmper voldsomt. Polakkerne har nogle destroyere, som er stukket af dagen før krigen bryder ud. Den 1. september, der stikker de op gennem Storbælt. Og to af de polske destroyere, de er med. Og den ene polske destroyer bliver sænket oppe ved Narvik af en fuldtræffer fra et bombefly. Så de allierede har nogle kampe deroppe. Det går godt for dem, og det går skidt for Dittel, Men så lægger man fra tysk side pres ...på den svenske regering. Man vil gerne have nogle sanitetssoldater igennem ja, Sverige, sådan at man kan tage sig af de syge og sårede i Narvik-området. Det bærer man de svenske myndigheder om. Så det, man gør fra tysk side, det er, at man sender en hel masse røde korssoldater med røde korsarmbind med toget op mod den svenske grænse i nærheden af Bjørnefjeldstation. Station. Det er den, der ligger lige nogle kilometer øst for Narvik... Og øh, de står så på ski ind over øh, den svensk-norske grænse, og, og på den anden side af grænsen, der smider de deres røde korsarmbind og tager et, øh, øh, et gult armbind, hvor der står DW, Deutsche øh, til på, og så kaster øh, våben ned til dem, og så nedkæmper de... Af de britiske og franske styrker i området. Så man må sige, det er jo en noget omgåelse af regler, om man må sige, at svenskerne har jeg, stiltigende været medvirket til det her, og svenskerne så det på en lidt anden måde, og, og måske følte sig nejet, men at det var et voldsomt tysk pres om at få disse sanitetssoldater igennem. Vi skal lige høre en slagduel mellem britiske fartøjer og tyske artilleri, og det er angiveligt fra slaget om Narvik, hvor briterne generobber øh, Narvik med den her landgangsoperation. De allierede, de kan jo ikke enes om øh, med de norske styrker om, om en fælles enhedskommando. Og de norske styrker, de er også øh, internt uenige. Og, og, øh, og englænder har jo det hele taget svært ved at få et fodfæste, blandt andet på basen øh, på Bodø, fordi øh, tyskerne har jo under alt det her øh, lufthærredømmet. Og, øh, og undervejs så begynder man også at miste nogle, med nogle, nogle skibe. Øhm, øh, hva, hvad er problemerne? Det går ikke så godt på landjorden, og øh, det man kan sige, det er, at franskmændene og briterne er lidt uenige om, hvad de skal. Uh, de har ikke så god kontakt til nordmændene på landjorden. Overordnet så uh, har vi altså tre regeringer involveret, og vi har også tre værn. Så de snakker ikke så imponerende uh, godt sammen. Og nordmændene bliver hægtet af... Uh, beslutningsprocessen øh, efter den 10. maj, hvor man jo altså får en række af øh, problemer i øh, Storbritannien, hvor blandt andet parlamentet er kritisk over for øh, blandt andet øh, flådeministeren, men altså navnlig Chamberlain som prime minister. Så der kommer en ændring i situationen i forbindelse med, at man skifter premierminister ud. Chamberlain bliver afløst den 10. maj af Winston Churchill. Og det er samme dag, som tyskerne angriber ind i uh, Belgien, uh, Holland, uh, Frankrig eller og Luxembourg. Og det vil sige, at nu får britterne sådan set... Uh, nu, nu er der mere på deres tallerken end, uh, end lige Norge, kan man sige. Ikke? Og det vil sige, at fokus vil ændre sig fuldstændig. De ja. bruger stykkerne andre steder. Man havde jo inden der fragtet en temmelig stor expeditionary force over kanalen og den stod allerede den har stået hele vinteren i nordfrankrig og i området mellem Belgien og Frankrig Ja, som nogen sikkert kan høre, så er det det tyske bombefly, Jagerfly, Stuka, som øh, nu bomber her. Og nordmændene, de fik virkelig også øh, at mærke krigens kro. De går også ud over lokalbefolkningen, fordi huset bliver smadret, og, og lokalbefolkningen kommer jo ligesom i klemme, når man, man skyder frem og tilbage med, med voldsomme ting. Øhm, I Bodø 27. maj 1940, der flyver der 27 Stukas og fly ind over Øh, både og kaster 200 sprængbomber og 1000 brandbomber. Bombekraterne i gaden, de var 6 meter diameter og 2 meter dybe og, og 420 hus blev ødelagt. Det var det gjorde så resultatet var at halvdelen af indbyggerne var hjemløse og 11 nordmænd og jo også to britter, de de omkom. Altså tyskerne tager ingen hensyn til civilbefolkningen. Øhm, og hvis man har en befaling hos tyskerne, øh, i hvert fald en ordre, som, som bliver fuldt, som siger, at hvis byerne er indtaget af britterne, ja, så skal der bare bumpes uden skål. Og, øh, og tyskerne rykker langsomt op fra øh, syd øh, med kampvogne og tungt artilleri, og de fortrænger de allierede øh, stille og, og roligt. Og, øh, og det bliver, situationen bliver jo sådan, at... Øh, at man øh, 24. maj så vedtager øh, det britiske krigskabinet at afslutter feltog i Norge, og så holder man sådan beslutningen hemmelig for nordmændene frem til den 1. juni, hvor den norske regering sidder i Tromsø, altså en by langt oppe i Nordnore, en stor by langt oppe i Nordnore, og, øh, og så foretager man evakueringen af regeringen Kongehus til England, og, øh, og så underskriver det, de norske styrkeres overkommando en kapitulation den 10. juni i Trondheim. Øh, og så kan man gøre regnskabet op. Altså, invasionen har kostet 853 norske soldater øh, livet, og, øh, og lige så mange såret øvrigt, øh, og, og 153 civile er omkommet. Den øh, 16. juni 1940, der kan rigskommissær Josef Ter Bofen, en øh, partisoldat, en øh, nazistisk gavlejder fra øh, Essen, øh, hvor Krupp, øh, Kanonerne blev produceret. Han kunne hejse flaget på Kirkenes, altså den øh, nordlige, nordlige by i øh, nordligste bys øh, havnby oppe i i Nord Norge. Um, og pludselig så står der altså 400.000 soldater i Norge med tiden i, som har på det her tidspunkt i i, i 1940-cirka 3 millioner mennesker. island. Du lyder til Hitlers Æseløer på Radio 24-7. Et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Kåle. Og i dag der taler vi med Paul Grus, øh, som er kommandør om bogen Hitlers Nordfront af øh, den norske journalist Asbjørn Jakli. Og øh, Norge får jo enorm betydning, øh, i hvert fald for, for Adolf Hitler og for den tyske verdemagt, fordi øh, han, han, han prioriterer jo forsvaret af Nordnor, øh, faktisk fra marts 1941, øh, og det er et særligt området fra Narvik og så helt vejen op til Kirkenes, som har hans fokus. Hvorfor, Paul Krus? Ja, øh, det er sådan set en lang historie, men øh Hitler har et lidt forkvaklet geografisk øh, synspunkt, øh, synspunkt, og det, det er jo ikke helt rigtigt det, øh, han øh, øh, øh, egentlig beder øh, de væbnede styrker om. Men det går også op for Churchill på et tidspunkt, at Hitler er utrolig interesseret i øh, det nordnorske område. Og på et tidspunkt i starten af krigen, der lykkedes det jo langsomt for britterne at læse tyske kode. Det er noget, der kommer ganske langsomt, og det vender vi lidt tilbage til senere. Men Churchill er klar over, at Hitler er interesseret, så hvis man kan stimulere den interesse, så kan man altså binde store styrker. Så man er interesseret i fra britisk side, at der står mange styrker i Grækenland, for det kan være, at der kommer en invasion dernede, der står mange styrker øh, i Italien, der står mange styrker i og mange styrker i Danmark osv., så man på den måde binder dem. Så det andet, det er, at man jo fra amerikansk og fra britisk side gerne vil holde Sovjetunionen øh, Forsynet, og vi får jo et engagement, der skifter ganske voldsomt efter den 22. juni 1941, hvor Sovjetunionen bliver angrebet af tyske styrker. Så der får nord -Nor -Nor en lidt anden situation i det, man kan angribe en af de typiske forsyningsveje, der er for de allierede. Da Sovjetunionen kommer i krig, så er USA ikke med i krigen, men der er en lent-lease-aftale, sådan at man jo altså øh, i de første seks måneder af krigen, hvor Sovjetunionen er med, forsyner dem med amerikanske øh, producerede ting og sager. Hitler, han øh, sørger også for, at der bliver bygget en masse øh, forter og fly og, og, og kystartilleri altså han øh, spærer, altså arkitekten, øh, rustisk ministeren er, er deroppe. Øh, blandt andet har man oppe ved Narvik en såkaldt Adolf-kanon på, på 36 kilometer i rækkevidde, kan den skyde, den, det er sådan nogle 600 kg granater, den, øh, den har øh, sådan, sådan et rør, det er øh, 30 meter langt, og... Øh, og så er der, øh, kaliberne er 46 øh, cm. Det er sådan noget skibsarteri, man har sat på, og, sådan og, det, og det er bare et eksempel på, på, på, på mange af de her byggerier, som, som finder sted. Og, og det handler vel også om, at Hitler, han har en eller anden... Øh, forestilling om, at, øh, at, at Nordenov bliver angrebet af britterne, altså nu er vi så senere hen krigen, øh, og man har jo sådan set også planer fra britternes side, Man der er jo den her savnomspundende plan om britisk landgang, som hedder Operation Jupiter, ope, ope, ja. som aldrig bliver iværksat, Hvor, hvorfor gør den ikke det? Hitler har det med, at han vil gerne lave en at atlantvold og det er sådan set den forkert øh... Bro. Hvis man har begrænsede midler, så er det lidt svært at lave en uigennemtrængelig vold fra nord over og så ned til den spanske-franske øh, grænse. Men det, det bruger han utrolig mange kræfter på, og det vil sige, at der er en hel masse kanoner, der bliver sat op, og der bliver lavet forskellige andre former for stillinger langs hele den norske, danske, hollandske, belgiske og franske kyst. Så planlægger briterne noget, og de finder ud af, at... Det vil kræve af størrelseordenen 150, uh, 150 handelsskibe plus en flådestyrke, som skal beskytte den, for at man kan lave en landgang. Og det er alligevel ret begrænset, hvad man kan opnå, hvis man erobrer et antal kvadratkilometer i Nord norge fordi tyskerne har relativt store styrke, som de kan transportere uh, rundt uh, i Norge. Og lidt senere i krigen har de jo altså også store styrker stående i Finland. Så uh, tyskerne er mere mobile end uh, britterne og amerikanerne er der i uh, begyndt den første halvdel af krigen, altså omkring 1942. Det, som britterne så bruger deres tid på, og fordi de er jo hele tiden i området på forskellig vis, de foretager en, en jagt på tysk kodemateriel. Ja. De vil jo gerne bruge den her såkaldte enigmakode, Og det får de jo faktisk lidt held med. Ja. Øh, det viser sig, at under den landgang, man laver ved Lofoten øh, i øh, slutningen af 41, der lykkes det at få fat i uh, et uh, af de uh, meteorologiskibe, uh, som er i området, og det har en Enigma-maskine ombord, og der får man fat i uh, nogle rotorer uh, til uh, kodemaskinen. Kodemaskinen uh, Enigma har uh, en række indstillinger. Uh, der er nogle... Uh, Ganske særlige kredsløb ned i selve skrivemaskinen, så kan man sætte nogle kodehjul i, hvor der er nogle specielle kredsløb i dem, der hører fem til en kasse, og man skal bruge tre kodehjul i maskinen for at den er operativ. Så har man desuden sat et uh, stekbræt på uh, foran, hvor man kan bytte rundt på en række indstillinger, sådan at der alt i alt er 158 af 18 nåler mulighed for, uh, de for uh, et bogstav. Uh, når man skal skrive i kode, der vil britterne gerne knække den der kode, og de har øh, via nogle spioner, via fransk efterretningstjeneste og polske efterretningstjeneste skaffet sig en viden. Man har købt en spion, øh, som har leveret nogle nøgler til det. Man har fået kopieret en af maskinerne og så videre. Så videre. Og nu prøver man så at skaffe sig øh, materiel ved at overfalde skibe, som må, må have en Enigmaffs-maskine ombord. Man har jo også... Tyskerne opbygger jo en flådebase i, i, i Altafjorden, og øh, det er jo faktisk sådan, at hvis man for eksempel tager første halvår 1942, der producerer Tyskland 69 ubåde, 40 procent bliver sendt til de nordlige farvande. Det er specielt øh, norge Altså, øh, flåden bliver i det hele taget utroligt øh, prioriteret af, af Hitler. Ja, Uboedschefen uh, uh, altså, uh, Dönitz var lidt utilfreds med, at, norm, uh, at, at uh, de norske baser skulle modtage uh, ubåerne. Han ville hellere have, de langtrækkende ubåde tog over til den amerikanske kyst, fordi amerikanerne var slet ikke begyndt i krigens start, der hvor man blev involveret fra december 41 med at beskytte handelsflåden af uh, det var meget nemt for tyske ubåde at sænke store uh, over langs den amerikanske kyst. Men der vil Hitler hellere have, at de tager nord på, og dermed så får vi ret hurtigt konfrontationen med uh, konvojsystemet, i det man, den nemmeste måde at holde Sovjetunionen forsynet på, det er at forsyne dem nord om Norge, ned til de to havne, der er uh, Murmansk på Kolahalvøen, og... Uh, Akangelsk, som ligger lidt længere inde på den anden side af Hvidehavet. Ellers så skal man holde øh, Stalin forsynet med krigsmateriel ved at sejle syd om Afrika op i den persiske golf øh, og så sende ting og sager med jernbane over Persien eller Iran op til Sovjetunionen. Men det er nemmere at sejle nord om Norge. Det er en kortere rute, øh, men hvis øh, man... Øh, man kan altså møde ret alvorlig tysk modstand, så Hitler sender altså de tunge enheder fra krigsmarinen derop, og det er så de store slagskib, de svære krydser, som kommer derop. Så det handler nu øh, om at få faktisk brudt den forsyningslinje, som øh, de allierede har fra Storbritannien og USA til, til hvad hedder det, Sovjetunionen. Og, øh, og der er en sommerrute, og der er en vinterrute. Uh, om, om vinteren, kan man sige, der uh, er isen jo sådan, det er der, hvor det er farligt, kan man sige, fordi der er man meget tæt på land, og, og flyene ja. kan nå de her skibe. Om sommeren kan man gå mere nordligt, og så kan de tyske fly ikke rigtig nå. Plus, at uh, ubådene jo ikke uh, kan uh, være så synlig, meget mere synlige, fordi der er sådan et lys, stor del af sommerhalvåret. Uh, og, og, det, men, og, de, og de allierede konvojer, de går, synes jeg, til, til, til Murmansk, og så, har der, og så er der så en, en jernbane syd på, der, der, der kan viderebrønne, transportere de her fly og kampvogne. Øhm, men der er jo en katastrofe på et tidspunkt med en, en, en konvold, der hedder PQ-17, PQ hvor, hvor 23 skibe bliver sænket, og 150 søfolk omkommer, og det er så en last på 210 flymaskiner og 430 kampvogne, der, der, der gik tabt. Det, det er den største katastrofe, man har. Det, den er blevet analyseret meget, og øh, fejltagelsen Båner sådan set i, at den britiske admiral øh, fik en hjernesvulst, og det var først noget, man fandt ud af lidt senere, men han var ikke rask, da han træk beslutningen. Så hvis han havde været rationel, så havde han lyttet til efterretningseksperten, som vidste, at... Tirpitz ikke var ude. Tyskerne angriber jo synes set også Sovjetuner nordfra. Det er, en, det er en krig, man aldrig rigtig har hørt særlig meget om. Det er, den hedder Operation Silberfux, og 29. juni 1941, der indleder øh, tyskerne et angreb. Og det er sådan et forsøg fra, fra, fra landjorden af Europa og Murmans på et par uger. Øh, og der har man også hjælp af, af finderne, og de er alt 70.000 mænd, øh, som, som øh, foretager det angreb. Og det er igen generelt ditel, når to divisioner hjælp albejæger Gebirgskorps Norwegen, der består af 27.500 mand. Og man er så sikker på, at Europa er man allerede har trygt øh, invitationskortene til sejrfesten, og man, man erklærer stolt, at man er i Murmansk om et par dage, og man har jo også flystøtte fra, fra, fra Kirkenes øh, med, med Stukas. Og så går og så når man et stykke ind i, i Sovjetunionen, men så går man i stå ved af floden Der er nemlig ingen veje, øhm, og det er jo rimelig brutale kampe, der er. Det er et forfærdeligt terræn, og det er nogle øh, vilkår øh, under kamp, som man har trods af en, en hver be, beskrivelse. Øh, og man har jo også en, en, en, en mangelfuld udrustning. Øh, og det bliver jo ikke bedre af, at motorordinansen for, for staten, øh, han kører forkert, og så bliver han fanget russerne med alle angrebsplanerne. Øh, og det er også en, en krig, som, som også er spektakulær forstået på den måde, at man er meget tæt på hinanden. Så når russerne, de skal have nogen tunger øh, altså til, til at kunne tale... Ja, hvad gør man så, Paul grus. Ja, der er det meget sjove ord på russisk, som hedder jazik. Det betyder både sprog, og det betyder tunge, og det betyder krigsfange. Så det har været i russisk sprogbrug i mange år, at man bruger en tunge til at fortælle om, hvad der foregår. Så det er vigtigt, at man tager krigsfanger for at høre lidt om krigsplanerne. Men området er jo ganske mærkeligt, som du lige har sagt. Der er jo ikke nogen infrastruktur, der er ikke nogen veje. Det er moser, der er myg, og det er i det hele taget et skrækkeligt område at os i så de her tyske tunge, der bliver sådan, de bliver sådan indfanget med lasso, fordi man er så tæt på hinanden. Og det, tyskerne, de lider i hvert fald noget meget store tab, og, øh, men som sødvanligt, så, så gør det ikke det store indtryk på militærledelsen, Oberkommando der Wehrmacht i Berlin. Øh, og Hitler, han blander sig som vanligt og skifter lidt rundt på ledelsen, og, og Dietl, han får noget andet at bestille. Øh, men helten fra Narvik var han jo så pludselig, og nu hånede øh, man ham øh, som krapsen fra Murmansk, eller slagteren fra Murmansk. Øh, og på tidspunkt så lægger de allierede pres på, på finnerne for ligesom at trække dem ud øh, af krigen. Det er USA, der gør det, øh, fordi de, man er faktisk øh, for, at de ikke skal erobre den her jernbanelinje til Murmansk. Øh, og så til gengæld så er svenskerne jo meget behjælplige med telte og barakker og, og, og transport af tyske tropper og forsyninger. Ja. Øh, det, det er jo vigtigt for, for de allierede, at jernbanelinjen fra Murmansk øh, er på sovjetiske hænder, for det er der ikke nogen idé i at sejle konvojer til Murmansk. Så derfor lægger man et pres på finderne, og hvis de er med til, at den bliver erobret, så vil man ikke se mildt på dem efter en krigsafslutning. Så finderne står altså også i et politisk dilemma der i deres kamp mod Sovjetunionen, hvor de har tysk assistance. Men øh, på så går det jo den øh, anden vej, øhm, og, øh, og vi skal jo nå at, at, at runde Øh, en af de ting, som også man forbinder med, med nogle over, det er, at man får faktisk kål på de der synes, øh, skibe, blandt andet Tirpitz, som bliver sænket. Ja, de store skibe bliver, bliver lagt oppe i øh, K-fjorden, oppe ved, det er den sidste del af fjorden, og øh, der er uh, Tirpitz jo altså en meget stor trussel. Hvis den kommer ud, det er et slagskib, som man sådan set ikke... Uh, eller man vil have svært ved at sænke det uh, med uh, de uh, uh, slagskib, man har. Så, uh, så det, det er ret store styrker, som Royal Navy skal sætte af uh, til at beskytte uh, mod uh, det, som man kan komme ud med fra Altafjorden. Vi har Sjernhorst på banen uh, i uh, julen 43. Der er det den, der udgør truslen, og den bliver sendt ud mod en konvoj Og der laver britterne det, at de laver en næreskorte, som består af krydser, og så laver de en fjerneskorte, hvor der kommer to slagskibe ind. Så der, hvor Sjernhorst er oppe ved konvojen så kommer slagskibene sønden om, afskærer til og så sænker man Sjernhorst 2. jul dag, og... og den går ned. Der er 1900 mands besætning, og der er kun 36, der overlever, inden britterne forlader området igen på grund af ubåsfaden. Og skibets kommandant, viceadmiral Erik Bay, han, han skyder sig på kommandobroen sammen med sine andre officerer. Det er jo meget ja. dramatisk, det her. Og så kommer sænkningen af Tirpitz. Der har været sådan et, et forløb for inden, hvor man har brugt sådan nogle mini-ubåde til at sænke ja. Tirpitz, som er det er store slagskib. Fra Skotland, der udgik en række ubåde med nogle mini-ubåde på slæb. Og det var så tanken, at de skulle sejle under torpedonettene og øh, koble en stor bombe af, som de havde monteret udvendigt på skroget, sådan så den blev lagt under slagskibet, og det lykkedes for en af ubådene at komme helt tæt på og lægge sådan en kæmpe bombe under skibet. Så Tirpitz bliver meget alvorligt beskadiget i en omgang af, jeg tror det er 43 af ubåde, så kommer der et meget stort luftangreb i 44 og så bliver den flyttet ned til Tromsø-området, og der bliver den så sænket af en uh, tallboy-bombe, som er sådan en 5 tons bombe, som er panserbrydende. Og det sker i Tromsø? Og, det, og, der, og der er det så 971 besætningsmedlemmer omkommer, og der må man skære øh, folk ud. Man har nogle svejsere til at skære folk ud, og, og man siger, at man hørte banksignaler tre, tre uger efter. Øh, og det, det, er, det er en virkelig dramatisk historie. Men undervejs, så er tyskerne tilbage, og der fører tyskerne den brændte jordspolitik. Altså, russerne et modangreb, og der i, i Finmarken, hvor Kirkenes er, i, i, i det nordlige trops. Øhm, der brænder man stort set alt, man springer broer, man brænder huse, 50.000 mennesker evakuerer man. Hvorfor gør man det? Ja, øhm det Hitler har gjort, det er, at han har taget en meget brutal general uh, nede fra Jugoslavien, som han har uh, flyttet op til at være uh, chef for uh, styrkerne i, i norge Og han fører den brændte politik på ordre for Hitler, og nu skal man huske, at de fleste huse i Norge, det er træhuse, så det er ret nemt at sætte ild til en by. Uh, og der står ikke andet end skor, de murer og skorstenene tilbage, når tyskerne har trukket sig tilbage. Den 8. maj, der, der bliver øh, Norge befriet endeligt, og øh, Josef Taboven, rigskommissæren, som i øvrigt har ført en brutal krig mod øh, sabotører, og øh, i også de russiske krigsfanger, som også er i landet, øh, og, og jugoslaviske Så altså, Det er skrækninge, hvad der bliver foretaget på, på norsk jord. Det er slet ikke noget, der tåler sammenligning med med, med danske forhold. Det kan man læse videre om i, i Hitlers Nordfront af Asbjørn Jaklin, fordi øh, nu er vi nået ved vejs denne blot ved at sige, at Tobuven, øh, ham her, gavlederen fra Essen, som var i Norge, han springer sig selv i luften, sådan meget spektakulært på, på Skaugum hedder ejendommen, og det, der ender sådan set den historie. Tak skal du have, Paul Gros. Du er kommandør, militærhistoriker og rejseleder, for du kom her i dag og talte med mig om Asbjørn Jaklins bog om Hitlers nordfront. Den er udkommet på Postens forlag. Hitlers ægsløge er slut for i dag. I teknikken sad Andreas Skov, og jeg hedder Jarl Kordua. Og jeg er værd og retlægger af programmet, og du kan genhøre det her program og alle de øvrigt, tidligere programmer i serien som podcast via radio 247dk vi slutter med norske rejder Andresen med et hit fra okkupationsårene Soldatens Længsel, hedder det tak for i dag. 427. Om lidt er der nyheder.